orain dela bilabete hitz genuen, elgarrekin, genuenbelgagikin emankizun honetan justuki azken e, manifestazio bezperan, beperan auziiainzin ondotik mina eta xerea izan ziren sentimendu nagusiak epaiaren erabakiaren ondotik nola senditztzen zira mobilizazio begi hau Bueno, Boo ba, begira e, gaur ere jaso dugun berriarekin berrirore minduta eta serre eta eta nekatuta nekatuta, Baina liberan nekea hor egon e, gogoekin aurrera jarraitzeko eta jarraitzeko borrokatzen. Orduan e, e, larun batean izango dugun e, manifestaziarekin inoiz baino gehiago baditugu aurrean arrazoi asko, ba, ekaerateratzeko eta esateko ez dugula onartzen emandako eandako e, epaie, Eta ez dugu onartzen orain e, fiskalak e, dauzkaten e, asmoak e, izugarri izaten ari da. Hau da perberzioa. Ezin dugu onartu nola jolazten ari diren gure semialabekin, nola jolazten ari diren herriarekin e, eta azken finean e, euskal herria eta estatu osoarekin. Ikusten duguna, ez argitagarri ezin dugu esan e, e, estatu espaino, e, espainolan ba, demokrazia dagoenik zindu hori e, esan. Ez. Zer da jokoan azkenean a, mobilizazio, mobilizazio honetan? Jokoan dago alde batetik guk e, eskatzen duguna benetako justizia. Jokoan dago baitare gure gizartean dauden e, gizazku bideak, onarrizko gizazku bideak e, mantentzea, aldarrikatzea, eta e, bai e, mobilizatzeko bai eh, justizia, bai eh, eh, inoacentia presuntzioa, bai, bueno, badaudea inbeste, eh? gure kasuan ari gara ikusten, ba, ba, ari garela bizizten, atzuraka ari garela egiten, eta gaur egun 2008an eh, ari gara bizizten egoera oso antzekoa. Zoritzarrez. Belpozuetai gamezara zu adu Ramirez de Aldaren ama zira, eh prechande gutik nola bizitzen du hor azkenean baskeneko era hauek eta gertakari hauek ba ve dira gaurkoa elegitori oraindik adurrek ez du ezagutzen berarentsat eta bai jokin eta ollan eta bestelabuntzak beretar hau gogorra izango da ze suposatzen genun ja gaiaus gaindituta genukala eta et, begiratzen genun hori aurrera egiteko eta gauzak konpontzeko, bai gainean badaukatezi gorra hundia eta e, neurrigabekoak, baina beti e, baikorrak korrak izan ez, itzaropen horrekin egon gara eta beraietz ere beraien buruan gauza berak. Gaurko berriarekin tokatuko zaie berri dore horin ba, barne datzea, baina beraiek esaten digute egon lazai, eta jarritu borrokatzen eta guk hori buruan daukago guk beraiek ikusten badugu ondo daudela guretzako indarra da eta ezin da e, e, e, nola eh indarra hartzen dugu elkartasunetik ingarra hartzen dugu gure seme alabanda eta naiz eta momentu batzuetan nekaturik egon ba esediz indarra hartu eta berriz ere aurrera, eta hori da ingo duguna.